Глопоти, гори, діткливості всілякі, не є чимось, що зродилося сьогодні, щойно. Вони існували вже тисячі літ тому. А хіба людині від того легше? Хіба конче треба повторювати всі людські заблуди, так само, як вчимося ходити, витрачаючи цілий перший рік свого життя тільки на те, щоб звестись на ноги? А мисль людська. Відзиваєш ще повільніше і болісніше. І мова в людині росте тяжко і довго, як райський овоч. І то лише для того, щоб чоловікові впродовж усього життя намагалися затулити рота, забити ту мову назад. Шкода говорити много. І найбільший може щомиті стати найменшим. Над кожним нависали загроза так само, як усі ми смертні. Істина, справедливість і благо, споконвічного стремління людини, її жадоба і туга. Та чи ж завжди вони доступні і приступні? Люди безсилі підкорятися справедливості, вважають за справедливо підкорятися силі, яку знаменують собою королі, багачі, полководці, тирани і деспоти. Всі ж не хочуть бачити величі людей розуму, які з свого боку. Не помічають зовнішнього блиску цих великих людей, бо що блиск, коли й найбільший може стати найменшим? Над кожним невесела загроза, так само, як смерть шумить косою для усіх однаково. Прошуміла вона й для мене на тій пасіці тихій, вриваючись крізь співвильги і пригруб джіл. Розлякаючи мої думки тяжкі повільні, Дикою тупітнєвою, криками стріляниною, А тоді останньою засторогою Одного з моїх козаків мене спасайся! Погибель! Геть...» І нічого, все вмерло, все вбите, Чарівність світа сього зеленого впала в чорну сіть, Дурна і страшна пригода гетьманська. З смертю якісь з душею не грається, Як сидів у одязі, з шаблею нерозлучною, з люлькою і капшуком для табаки. Скочив я на рівні, микнувся в зарості, зірвав очеретину, обкусав її від колінців, затиснув у зубах і, коли тупотнула, покотилася від пасіки до води, забрів у зелені метрі окної далі і підтопився тихо за козацьким звичаєм. Міг тепер пересидіти хоч і цілу орду, Хоч може й справді орда якась налетіла на пасіку, вистежуючи мене пильно і терпляч. Я відтопився у воді, мов посполитий, безрадний. Коли стемніло, вичелапкав на берег, я був у куширі, у жабуринні, мокрий, знікченнівий, побабілий, холодний, як мрець, посунув берегом, бегучи подалі від деревенкової пасіки, де могла чигати засідка. Хоч як тихої покрадьки ступав по м'якій траві Хтось мене почув, вистежив, став на моїй путі, тихо кашлянув Я вхопив за шаблю То я, сину, почувся голос пасічника Яка то толиха година була, чим був заплуганий, чи що? Спокійно поспитав я Як би то, наші людці, кров наша і мова наша Ухопили твоїх козаків, тебе шукали, та дарма. «І як же то, не збагнув я. А отак, сину, одної матері діти, та не одної віри й мислі, аби ти знав. Чи ж не знаю? Тоді, чом же не бережешся? В самому серці землі козацької та берегтися? Берегтися треба і от самого себе, сказав пасічник. «То вже тепер що?» «Коня твого я приховав, вон посидць!» «Тепер бери, скачі, а пасіки обминай!» і Я став простим козаком. Якому степу, коли досвисне, якому воля немірена, то смерть так само немірена. Ліжди за кожним пагорбом, в кожній діброві і в кожній байраку. Мій кінь летів у вільному просторі і не дотикався землі. Все довкола цвіло і золотилося, але не для мене, не для мене. Не кували в звільно літаючи поміж деревами, не звивалася зеленою пристрастю, ви вільга в гущавинах, не двоніли бджоли ласкаї. все корчилося й судомлося. перевертні кричали в гаях, сови літали за дня, зловорожістю пойнялася вся моя земля. Як це? І чому все? Сміх і гріх! Гетьман великий, у темному степу бездорожним. Покинутість безсилля, що межують з небуттям. Невже мені судилося кінчати тим самим, що го починав колись? Так приблукав до якогось вогню в плавнях. Забувши про небезпеку, спрямував коня туди, до світла до тепла і людських голосів. Були-то діти, пасли кони, палили сухі кінські балабушки. Вогник лоджеврів, полувався солодкавим димком, босинові хлопчаки сиділи довкола, про що говорили, коли вже під'їхав Не Неналякану повернули до мене голови. Доброго, хлопці, привітаюся я до них. Самі пасите, без козаків, хіба ми не козаки, від старший з хлопцю. Татарин може джанобіг, або циган заблукає, пробував я наликати пастушків. Ти ж не татарин, не циган, одповів ще хтось із хлопців. Та ні. Отож. А козаки сьогодні всі в селі гетьмана обирають. Мені видалося, що не розчув. Гетьмана. Якого ж великого. Хіба в вас немає гетьмана? А хмель? Уже немає. Хмела і хто почу про це, той обирає гетьмана. Наші може найперше все зроблять.